Oké, megvan a terv. Felhívom állát. Át tudsz ugrani hozzám? Mikor? Jöhetsz később is, de tíz előtt. Oké. És nem baj, ha van nálad egy kis készpénz. Rövid csend a válasz, majd. Oké, tíz körül átmegyek. Belépek Boki szobájába és elképedek. Egy nagy hátizsákra való cuccot készített össze. Éjjel látó kukkertől kisbaltáig, iránytűtől vízhatlan ruhákon át hegymászó kötélig, minden ott hever halomban.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 Rám néz, én bólintok, mire ő Boki kezére lép. Fellendül a kétméteres fal tetejére, és egyből le is csúszik, esik a másik oldalon. Nyöszörög egy okét, mire én is fellendülök a fal tetejére, nekem viszont meg kell ott állni, ha nem akarom Bokit hátrahagyni. Piszok nehéz, sebes kézfejjel kapaszkodni, de Bokinak még nehezebb lehet. Már dobja is a kötelet, elkapom a végét, és azzal együtt lecsúszom a másik oldalon. Állával ketten is alig tudjuk felhúzni a nálam másfélszer nehezebb bokit.